Molly. A krónvel házas pár nem messze a Tower street élt. Bizar érzés volt találkozni velük. Akaratlanul is körülpillantottam, és kerestem Norman nyomait, holott tudtam, hogy már évekkel ezelőtt elkerült innen. Szinte gyerek volt, amikor utoljára itt járt. A fedett verandám fogadtak, teával és kekszel kínáltak. nyomozó jól láthatóan már azelőtt felborzolta a kedélyeket, mielőtt megérkeztem. Mindketten feszülten és zavartan viselkedtek. Miss O'Hara is segít nekem megtalálni norment, magyarázta nekik Boyd. Az elmúlt hónapokban ő viselte gondját. Maga orvos vagy ápoló? Nem, ráztam meg a fejem. A szomszédja vagyok. Á, értem, milyen kedves öntől. A nő az arcára kényszerített egy mosolyt. 6,5, öt év körül járhattak mindketten, legalábbis a homlokukat behálózó barázdák erről tanúskodtak. Gerincük ívén látszott, hogy nehéz rótt rótrájuk a sors. Mr. és Mrs. Cromwell elmesélte, hogy körülbelül kilenc éves korában vették magukhoz Norment. Fordult felém a nyomozó, hogy felzárkóztasson az eseményekhez. Röviden elmondanák újra, hogy mi történt. Akkoriban nagy port kavart ez a dolog, sóhajtott Thomas Cromwell. Azt hiszem, az egész úgy derült ki, hogy az iskolában gyanakodni kezdtek a rengeteg hiányzásra. Persze tett, Heris igyekezett mindenfélét kitalálni. Azt mondta, hogy a felesége szára nagyon beteg, és emiatt jobbnak látta a fiút rokonokhoz küldeni, de nem vették be a mesét. Érdeklődni kezdtek, és hát nem volt semmiféle rokon. Akkor már a rendőrség ment kiszimatolni a Heris házhoz, és a városlakók legnagyobb döbbenetére a pincébe zárva találták meg a kis Norment, az asszony meg sehol. Ki tudja, mióta tartott már az a szörnyűség? Vette át a szót Deborah. Akik a közelükben éltek, meg ismerték a családot, azok se vettek észre semmi különöset. Persze az a szóbeszéd járta, hogy az asszonynak gondja van az itallal, a férfi meg elég erőszakos, de akkoriban az ilyesmi magánődnek számított. Azért csak dolgoztak, így vagy úgy, a fiú is eljárt iskolába, senki nem avatkozott bele abba, mi a négy fal között történt. És mi történt a négy fal között? kérdeztem. Azt csak a jó isten tudja. Vetett keresztet az idős asszony. De amikor a rendőrök felnyitották a pincét, Normand csontsoványan, elvadulva és halára rémülten találták meg odalent. Több mint hat hónapig élt ott bezárva. Ennyi időn át nem látott napfényt, nem szívott friss levegőt. Ételt, italt alig kapott, addigra az apja már teljesen megőrült. Az is csoda, hogy életben maradt. És az anyja? A holttestét a kertben elásva találták meg. Feszült meg Thomas álla. Az újság sokat írt az ügyről akkoriban. Ott olvastuk azt is, hogy a szerencsétlennek alig volt épcsontja. Állítólag a halála előtt egy évvel kórházban is feküdt. Azt mondták, részegen legurult a lépcsőn, is, megsérült a gerince. Én mondom, nem baleset volt az. Az a vadállat, Ted Harris. Bolond volt, nem kétség. Deborah megcsóválta a fejét. A pincében, ahol szegény Normand fogva tartotta, tudják, mit művelt ott? Valamiféle szentét épített, állítólag olyan volt, mint egy kápolna. Oltárt készített, meg padokat és szentképeket is vitt le. És jelentőség és teljesen összenéztünk. A történet egyre bizarabb irányt vett, és az eddig homályos részletek új értelemmel teltek meg. Sosem derült ki végül is, mi célral tette, amit tett, ha ugyan léteztek célok abban a bomlott elmében. Folytotta az idős férfi, mert amikor már szorult a hurok a nyaka körül, a vonat elé tettem magát. Istenem! Szorult el a szívem. Mi történt azután Normennel? Jó ideig kórházban ápolták. Aztán örökbefugadó szülőket kerestek neki. Rokonság nem igen akadt, vagy ha igen, hát nem kapkodtak a gyerekért. Nekünk nem lehetett saját, és hát végtelenül megsajnáltuk azt a fiút. Gondoltuk, hogy árvaházba adni ezután maga lenne a pokol szegénynek. Így aztán itt maradt Eppingben, hozzánk került. Mi neveltük fel. Itt, Eppingben... Ismételtem hitetlenkedve, mire Debora már sietett is a válaszszal. Talán furcsán hangzik, de szerette ezt a kisvárost. Az erdőket, földeket, azokat járt a szüntelen. Virágokat gyűjtött, lerajzolta őket. Ebben lelte örömét. A virágok, révettem el. Az öregasszony végigmért. Persze, ha azt gondolják, hogy ezután minden csupa móka és kacagás volt, tévednek. Norman sosem tudott visszailleszkedni a közösségbe. Kerülte az embereket. Szavát nem lehetett hallani. Az iskolába se tudtuk visszavinni, magántanárt kellett fogadni mellé. Na, nem mintha rossz képességű lett volna, de nem maradt meg ott. Azok után kicsodálkozik. Hát, nem erőltettük a dolgot. De azért a mai napig bánt, hogyha nem teszik tönkre az életét, mi lehetett volna belőle. Azt mondták, speciális iskola kéne neki, de arra nem volt lehetőségünk. Itt tanult, ameddig tanult. Nem szerzett róla papírt. Amikor 16 éves lett, elküldtük, hogy szerezzen valami szakmát, akármit. Ha egy jó asztalos vagy festő lett volna belőle, megelégedtünk volna. Oda nem kell semmiféle flancos papír, csak hát mindenhol összesúgtak a háta mögött. Ő volt az ügyeletes flúgos, a csodabogár vagy pincebogár, ahogy nevezték. Norman egy ideig hallgatott, aztán nem ment többet. Aztán mi történt? Végül felvették újságkihordónak, azzal el volt egy darabig. Csak felkapta reggel a pakkot, és végig végigbicikliszte a környéket. Senkihez se kellett szólnia, mindenki elégedett volt, és keresett egy kis pénzt is. Egyáltalán nem voltak barátai? Nem igen. És Daisy Flanagan? Dobtam be a kérdést váratlanul, mire mindhárman rám merettek. Debora a textérzsebkendője után nyúlt, hogy felítassa vele a homlokán patakzó izzadságot. Thomas pedig előkotorta a pipáját. Daisy Flanagan... Mormolta az orra alatt. Átkozott, egy barátság volt. Tette hozzá halkan az öregasszony. Átkozott, mint Norman egész élete. Bojdra sandítottam, aki elégedett mosolyt villantott rám. Aztán mindketten hátradöltünk a székünkben, és engedtük, hogy kibomoljon előttünk a tragikus történet utolsó felvonása.